pada kuliah lalu kita telah, telah melihat Kebezaan di antara kalimah Alhamdu dengan Al-Syukru dan juga Al-Madhu Al-Madhu lain daripada Al-Hamdu Lain daripada Al-Syukru Al-Hamdu itu di atas ni'mat yang sifatnya Ikhtiariyah Al-Madhu atas ni'mat Ihtirariyah Dan al itu lebih khusus Kepada satu surat yang dipohon Kepada Allah Subhanahu wa Taala Lantas dikurniakan Sifatnya dimulihkan Allah SWT Alif lam yang ada pada perkataan hamdu itu dimaksudkan kata para ulama lorah Maksudnya alif lam yang merujuk kepada istighrak Istighrak ini maknanya merujuk kepada keseluruhan Segala ni'mat itu milik Allah SWT Jadi alhamdu ini terdiri daripada alif dengan lam Dibaca dengan hamd Dua alif lam yang menghiasi kata hamd ini Kata pakar bahasa dinamakan istighrak Iaitu mencakupi segala satu itu sebabnya alhamdulillah sering kali diterjemahkan kalau kita lihat dalam mana-mana terjemahan al quran al Karim alhamdulillah itu segala puji bagi Allah maknanya al itu istighraq al jins menuju kepada semua bentuk pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala Jadi memuji Allah ni adalah satu perasaan syukur yang menuju jiwa setiap mukmin dikala mendengar namanya disebut kerana Keberadaan seorang sejak mula di atas muka bungi ini Tidak lain, tidak bukan Kecuali dengan Kehendak Allah SWT Mengundang dilatang ke muka bungi ini Jadi setiap kali disebut nama Allah timbul rasa syukur, rasa puji Setiap saat, setiap langkah Setiap detik Berganti, berlalu Semuanya anugerah Allah SWT Yang diberikan Yang tercurah, yang dicurahkan ke atas Hamba-hamba Khususnya kepada kita yang macam Al-Quran Karim Dengan sebab itu amatlah wajar untuk kita mengulakan sesuatu dengan muji Allah SWT dan akhirinya pun dengan menguji jadi hamdun ini kalau kita belajar al-Sahrab maksudnya pujian ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap, atas pemberian, atas perbuatan yang baik walaupun ia tidak memberi satu kepada si pemuji faham baik-baik silamkan dengan semuanya ini makna hamd, hamdim umum, umum itu masa pujian bagi Allah melihat alam yang terbentang luas. Kita rasa direct nikmat itu tidak kena pada kita. Cuma kita rasa bersyukur rasa dalam diri kita curahan nikmat tersebut dengan sebab adanya matahari pada waktu siang, adanya bulan pada waktu malam untuk menerangkan keadaan, memberi peranan kepada pasang surutnya laut, buah-buahan masak dan sebagainya. Kita merasa nikmat tersebut umum untuk semua. Ini timbul rasa puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ini berbeza daripada syukur yang telah kita bincangkan yang pada dasarnya untuk mengakui dengan tulus pemberian yang dianugerahkan oleh pemberi ni'mat itu iaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi rasa syukur ini mula dalam hati kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan maknanya di sini ada tiga perkara dalam perbuatan, dalam perasaan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji itu ada tiga rukun yang menyebabkan timur rasa syukur yang pertama anugerah Allah itu satu yang terlalu baik yang kedua dilakukan Allah secara kehendaknya dan kita pula menyedari nikmat tersebut dicurahkan kepada kita dan yang ketiga tidak dipaksa Allah SWT memberi kepada kita ni'matnya bukan dipaksa-paksa jadi kita merasa syukur atas nikmat tersebut kata Alhamdul kalau kita lihat dalam surah Fatihah ini ditujukan kepada Allah Subhanahu SWT yang bermaksud bahawa Allah dalam segala perbuatannya telah memenuhi tiga unsur, tiga rukun syukur yang kita bincangkan tadi, yang kita gambarkan tadi. Maknanya tiga rukun syukur ini kerana sesuatu anugerah tersebut memang baik dan kemudian dikurniakan kepada kita dengan pilihan Allah SWT dan Allah tidak paksa, tidak dipaksa untuk memberi ni'mat tersebut. Jadi pada asasnya Alhamdulillah ini yang maksud segala puji bagi Allah SWT. Yang menyertai Allah itu mengandungi makna pengkhususan bagi Allah SWT Yang mana ini membawa makna? Ini menjelaskan bahawa pujian hanya wajar dipersembahkan kepada Allah SWT sahaja Dia-dia puji Kerana dia menciptakan segala sesuatu Dan segalanya diciptakan dalam keadaan yang paling baik Dengan kehendak, dengan ikhtiar darinya tanpa dipaksa jadi maknanya segala perbuatan yang dipuji, perbuatan yang terpuji dan segala yang, yang diberikan itu merupakan menampakkan nikmat yang tidak ada tolok bandingnya. Sedang sehari ini mulia ke Allah, kita pergi lebih jauh lagi untuk memahami hakikat ini. Katalah kita menguji seorang kerana dia ni seorang kaya. Kita haruslah puji Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu kerana Allah yang memberi kekayaan kepadanya Sampailah dengan kekayaan itu Dia dapat membantu orang-orang lain Kerana manusia yang kaya itu Tidak akan dapat kekayaan Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kepadanya Sebab atau mendorongkan dia mendorong dia untuk menjadi kaya Jadi hasil-hasil yang ada di muka bumi ini Yang diusahakan oleh fulan tersebut Sehingga dia jadi kaya Hanyalah anugerah dari Allah SWT kalau Allah tidak anugerahkan itu semua dia tidak akan jadi kaya jadi kita memuji terlebih dahulu pujilah kepada Allah SWT jadi jika kita memuji sifat dermawan pada seseorang, maka kita kena ingat bahawa Allah yang menjadikan dia dermawan Allah yang berikan kekayaan kepadanya yang lebih wajar untuk kita puji kerana apa yang disurangkan oleh fulan dan fulan itu hanyalah merupakan sekelumit dari anugerah Allah kepadanya bahkan Kerelaannya untuk menyumbang itu juga disuapkan Allah yang mengilhamkan kepadanya berbalik-balik pula ayat ini sedang yang pentingnya kita nak jelaskan segala pujian itu pokok, pangkalnya, akarnya dari Allah SWT jadi dengan Alhamdulillah itu pentingnya kita yang mengucapkan telah membuat satu kesimpulan bahawa segala sesuatu yang kita puji yang kita lihat semuanya bersumberkan dari Allah SWT walaupun perbuatan tersebut tidak selagi dengan kepentingan yang mengucapkan itu atau merugikannya semuanya itu dari Allah SWT Semata-mata Para ulama berbeza pandangan Tentang kursi kalimah Alhamdulillah dalam ayat ini Apakah dia merupakan berita tentang kewajaran Allah SWT Semata-mata untuk dipuji Ataupun Ayat ini berbentuk berita Suruhan Yang mengkehendaki kita supaya muji Allah SWT Dan mengucapkan kalimah itu sentiasa kebanyakan ulamak jantungnya kita lihat dalam tafsir di jari tamari begitu juga di kalangan muhajassin seperti Muhammad Al-Tawaliya Syairawi Al-Marhum menjelaskan bahawa ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada manusia ajaran Allah kepada manusia untuk memujinya benar kata alimam Al-Wiqai dan tafsirnya yang nazmul durar Allah SWT ini mengajar kita untuk memujinya kerana manusia ini tak gerti nak puji Allah SWT bagaimana pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bercerita pada para sahabat Hadith ini wa'ir Allah bin Umar r.a Anna abda min ibadillahi qal Ya Rabb Laka alhamdu kama yan bagili jalali wajhika Wali adzini sultanik Fa'adbalat bil malakaini Falam yadriya kaifa yaktubaniha Fasaida yasamai wa kala Ya Rabbana Inna abdaka kad qala makala makalatan La nadriya kaifa yaktubuha Allah 'azza wa jalla wa huwa a'lamu ma qala 'abdu. Ma za qala 'abdi? Qala ya rabb, innahu qala ya rabbika alhamdu kama yamurru li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Fakala Allahu 'azza wa jalla huma: Uktubaha kama qala 'abdi hatta yalqani fa ajzi'ahu biha. Fa hadith bihi nabi tullah menceritakan Ini teknik pendidikan Nabi sallallahu alaihi pendidikan yang cukup menarik. Dan menerangkan Sabi sabda kepada para sahabat ada seorang hamba di kalangan hamba-hamba Allah dia ini selalu berdoa mulakan doanya dengan ya rab wahaituhan lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik ini biasa kita ungkapkan pada awal doa Jadi, kalau dia satu mukadimah doa kita wahaitanku saya puji bagimu sebagaimana layak bagi kemuliaan wajahmu dan keagungan kerajaanmu maka hal itu telah menyebabkan dua malaikat pencatat tidak mampu untuk menulis Bagaimana nak nilai pahala Kata-kata ucapan yang mudah itu Mereka antas naik ke langit Bertemu dengan Allah SWT Dan bertanya Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami Semuanya hamba mu itu telah mengucapkan satu ucapan yang kami Tidak tahu bagaimana nak menulisnya Maka Allah bertanya Sedangkan Allah mengetahui Apa yang telah diucapkan itu Allah bertanya kepada dua malaikatnya Apa yang diucapkan itu Wahai malaikat, malaikatku Kedua malaikat itu menjawab Wahai Tuhanku Wahai Tuhan kami dia mengatakan, bagimu segala puji sebagaimana kemuliaan wajahmu dan keaguan kerajaanmu. Lalu Allah pun berfirman, tuliskanlah untuk hamba ku itu sebagaimana diucapkannya, sehingga dia bertemu dengan ku, aku yang akan memberi pahala yang sempal dengannya. Jadi maknanya di sini, silam peringat sekalian, ucapan Alhamdulillah ini ucapan yang terlalu hebat. Yang tidak ada cara lain untuk memuji Allah SWT melainkan dengan ini kata Imam Al-Biqai bahawa manusia tidak mampu untuk memuji itu sebab kalau kita puji orang lain seseorang mimpin kita akan karang ayat buku muka yang panjang bermuka surat-muka surat, surat berhalaman-halaman untuk menceritakan kebaikan-kebaikannya lagi banyak cerita lagi banyak termerang apa-apa sedangkan dengan Allah SWT ni Allah aja kita mudah sahaja direngkaskan dia punya essence, dia punya ruh dia intipati kepada apa yang kita nak pohon itu termaktub pada qarimah alhamdulillah sebenarnya ini dimuliakan oleh Allah sekalian itu sebuah hadis yang lain wa majah dari anas bin malik radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqal alhamdulillah illa kaan alladhi ataahu afdala mimma akhadha Tidaklah Allah menganugerahkan satu nikmat kepada seseorang lalu dia mengucapkan alhamdulillah melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada apa yang dia ambilnya. Jadi dapatlah kita faham di sini kepentingan untuk mengucapkan kalimah alhamdulillah. Bahawa ia merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahuwataala sebagaimana yang di, difatwakan oleh jumhur para ulama asy-sirin seperti yang disebut oleh Ibn Jarir at-Tabari yang tafsirnya maksud inilah satu ajaran. Satu perintah dari Allah SWT untuk kita sentiasa memujinya Begitu juga kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW mengajar kita untuk berdoa Allahumma lakal hamdu kulluh Walakal mulku kulluh Wabiadikal khairu kulluh Wa ilaika yurja'ul amru kulluh Ya Allah bagimu segala pujian keseluruhannya Dan bagimu seluruh kerajaan Dan di tanganmu seluruh kebaikan Dan kepadamu kembali segala urusan Adib ini ada dalam tarib atau terhib, bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita untuk mengucapkan sebanyak-banyaknya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lambang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk berita kesinambungan pujian kepada Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dalam kalimah yang pertama dalam ayat yang pertama yang telah kita pelajari sempena itu Bismillahirrahmanirrahim. Jika kalimat tersebut merupakan perintah yang tegas meninatkan kita supaya mengatakan pujilah Allah maka perintah ini telah terlaksana walaupun hanya sekali diucapkan pentingnya kalau tidak berkesenamungan sebagaimana ia juga dipenuhi walaupun pujian lakukan tidak hanya khusus kepada Allah SWT maka kalimat ini dalam Al-Quran kita akan menemui sekian banyak ayat yang dengan tegas memerintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah itu bahkan pujian kepada Allah ini sering kali dikaitkan dengan perintah dengan dikaitkan dengan penyucian kepadanya seperti contoh dalam surah hijr ayat ke-98 fasabbih bihamdi rabbika wastagfir fasabbih bihamdi rabb fasabbih bihamdi rabbik fakabtasihlah kamu dengan memuji tuhanmu begitu juga dalam rukuk dan sujud Selagi segagien ilmu yang Allah sekian kita diajar untuk menggabungkan kepujian, pujian dan juga penyucian, mendahulukan penyucian di kepada Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Limbang, jangan sampai pujian disampaikan tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam hadis yang telah kita lihat semua hadis riwayat Imam Majah, bahawa Nabi memberitahu kita ada seorang dikenang hamba Allah yang mengucapkan Lakal hamdulillah yang bagi dijelari wajhika, wali awi nusul tanik. Kalimah yang dicakap itu menyebabkan malaikat ma tidak mampu untuk menulis betapa besar ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahuwataala. banyaklah masa untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah menyayangi kita, wain taudu nikmat Allah kita husuha. Kalau kamu nak menghitung ni'mat yang aku berikan, kamu tidak akan mampu untuk menghitungkannya. Maka banyakkanlah bagi kita untuk mengungkapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur atas ni'mat ni'mat kurniaan yang terlalu banyak. Kita akan menyambung pada kuliah yang datang. Kaitan ayat ini dengan ayat berikutnya. Wa salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahri wa alamin wa barakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.